Eta Bernardet ualdeak egin kalten konpontzeko lanek segitzen dutela beti. Aiziritzen erriko etxeak erreka bazteren garbitzea, antolatuazuen joan den larun batean, ureke kari gauza frango bildu dute, bestalde uolde bortitzauen ondotik jendea inahosia da, bereziki haurak, goizuntan donian egarazin mintzaleku zabal bat proposatua da familiek. Pilotan sohuet eta dukazuk ere mandute ahangoitzeko hoberenak lehiak eta atzo, partida ikaragahia egindute, behogoi eta hogoi eta emesorzi nahusitu dira, lagalda eta ariz Eta amaturretan plazala soan, goizeko izahako ospital eta peio gishandu, teskoaleriko te chapeldun, igandean antion gishandu eta arbelatxe isartara garaitu zituzten, hoita amar eta hogoita zorzi, partida edera jauere. Eta aroa, azkenean, uda ire izanendea, hemen digoiti. Hemen digoiti erranduzun bezala emeretzi grado mementuan hemen duni bani garazin gozo egiten duela, zeru aski tapatua ikusten alda, benan instantian iguzkia agertuko da eta iguzki horrek berotuko ere egun oita sortzi gradoa ipatzen dira <hazifra> Eta lehenik istripulari bat izan da gauntan miahitzen, hoita mahurteko gizon gazte bat kolpatua izan da, booster, eh, booster batekin eroriko gaistu bat egin du, bat hile karrikan miahitzen eta Baionako ospitalerat eremana izan da gizon hori lagiki kolpatua. Eunta berroita amar bat presuna bildu diratzoa txaldean usta itzeko erriko etxia itzinean erriko kontseiluaren kontseiluak eta Euskal Konfederazioak deitua azuten beren elkartasun osoa erakusteko duela zonbeitegun usta kontseiluak deliberatu zuen Euskara ofiziala izan entzela bere errian bainan Patrik Dalena baijonako su prefeta erabarkiaren kontraioa itekotan da estimatuz frantxes konstituziak Zihuaren kontra Duala ustailaren amalauakari haitzina gaztemo gimenduak ipar eskualeriko herrien egun bat seinale paiseko treinean ezagritu zte bide seinale horietan herrien izenak frantxesez emanak ziren ekintza simboliko hori ereman dute frantxesez erepublikaren ospatzeko egunean haitzinak molde ortan erakutsi nahi zandu frantziak ez duela ipar aldea ezagutu nahi ez instituzione berezi bat eman Nesse, esse é o escaracho Duela euntahogo jurtesusen aldikotz bilbon altsatu zuten ikurriña, horren ospatzeko, Eusko alderdi jeltzalea PNB ekitaldi bat egindu atzo egoerditan lahun gainean, Andoni Ortuzar, Euskadi buru presidentaren hitzak izan dira Europako zeruan ikusi ikusinaiko lukeela ikurriña, eta Euskadi Europan nazio aske bat izaitearen aldea gertu da, Euskaldun guziek iparaldekoek eta egoaldekoek ikurri kujina ez ezik, zeru bera, itxaso bera, luk bera, hizkuntza bera eta kultura bera dituztela, beste ekitaldi bat ere egin dute joan den ibiakoitzean bilbon. Badu haiie astea pasa uheak izan direla eta initztokietan, oraino, egoitza eta lantokien xahutze lanetan ari da jendea. Aizirittzeko egikoitxeak berriz deibat zabaldu du joan biakoitzean bere egian ekabategen garbitzia egiteko, eta aldi bat gehiago jendea azkar mugitu da, xantatalergia uzapeza baikor jendea gogo honez eginik, Marien ez gogoztiak hanzen. Joenden hastean etxeak ziren gerbitzeko, eta aldi honetan, bon, e, gure urbazterrak behar genutuela gerbetu, eta, bon, baxara zidugu mezu bat e, irriko etxe guztietan, eta egunu be gertu dira, hidutanoi e, bat haien de, zazpizortzi laborari iberen atraktora eta erremorka ekin. Entzatzen gira, be normalka ihor izan behar ez direnak bilzea, eger nahi du, bon, eurrak, e, e, e eurrak, lima dira burdinesko puskak, edo zoin zer nahi izan baita ere uh, magazinetak, xalteietik, izan dira kautziak, izan dira mape jiria, dena, dena, dena, bada, denetaik, denetaik, denetaik mm -hmm. panuak. Hara, ikusiko sobratxak izan editu bantxio. Badira, bela honan diguziak, haujak, uh, burraxoak, uh, hirugarren adinekoak ere, uh, bakotxa bere erralikin, hor dira, eta xorki zinez plazer egiten du. Angieta, Mikel, aita semeak ere hoix eta ez zuten hutse itekoa urbasterren garbitze hori baien ustasun importante da imengo jendea deengu gazteak biten gitra lagunzera gure ejia baita eta enetzat uh, biziko importante da ortan parte hartzea bon, egun uh, diria zugu bezo gora peskeria o garbitu Olako egunetan spaila mohitzen, ez du duzte bestetan inengien. Eh? Mm. Zeren uh, derzmasi ahondiak badira, uh, ba gu gure egian aiziditzen eta gamonzoa aztin biztanda, mena bestetan biztake ere ez dira ahatzideak, uh, bada anizende, bada aniztatuak. Egun uh, pizkia mintzaut, ikustia tokio or, hori hola zikindia, uh, ah. beran bon, olako uh, egiten jendea behar du, elgarla mundu. Eta huoldue horiek batzuek bortizki jasain dituzte haujak bereziki sensibliak diraholako gertakari latzetan, maialen torre centroortako psikologoa izan diren uolde ahundien ondotik justot garaziko medikoen gandik galde hainitzukandugu beraz garaziko zentro mediko psikologikoan aurrak uh, aurrek buruz uh, galdera hainitzituzten uh, burrazoak laguntzeko egan ahibaita uh, burrazoa hainitzelduzen uh, medikoaren gana galdeinez uolden ondotik haurrak ez dugeio untsaloiten hamerz gaiztuak iten ditu uh, uh, biziki beldurtuada zelduzen uh, Zer egin behar dut, nola lagun behar dut, nola ipatu. Eta beraz guk ez baitugu biztanda hola dener erantzuten ala bat banazka. Era dugu e, taldeka proposatzea mintzaliku bat. Eta hantxusen, dituak horri zanen dira goizuntan, familiak jiten ahal dira mintzatzerat, beren keskak partekatzerat eta kontseiluen harzerat, beraz garaziko zentro mediko-psikologikoa kantolatzen du hori, goizuntan hamar honetan doniane garaziko administrativeko gelan. Jende frango, bazen atzo donostian, Nestor bazte azken e agurra egiteko, Euskal artistaren omenez zeremonia zibil bat txistulari kantariekin, Ion Maia jantzariarekin, Jose Arel, Angel Irigarraiek hartu du hitza, Jean-Michel Bedaxagartxibirotak ere aire bat emandu xirulan eta kantatu, Andoni eganea bersularia ere bazen, eta lizarrako gaiteruen doinuar Ekin bururatu da ekitaldia, jendea frango, bazen beraz donostiako zeremonia hortan ezago edo ez politika, kultura eta beste sailetakoak beste zeremonia bat eginen da bainan hori pribatua bakarrik etxeko zetxeko familiakoekin. San Ferminak bururatu eta beste hitzordurik ere bada orai sekulan baino eklektiko izan nahi du aukten ehobiko festivalak itxasun ostikunean hasiko da hori jazz musika, flamenko siberoko botzak eta bigarzen aldikotz geresien denbora pastorala pastorala hori igandean izanen da aratsaldeko lauak eter ditan se eta sunguziak festivala Beren internet gunean Eta bia rabiatuko da big festivala Igande arte horre de musika frango izanenda Orotarat berogoibat musika talde ah, agertuko dira Agilerako esenatuki nagusian edo irati xalan, Edo ono ondarsa aldeko big village deitu gune idekian Pilotan orai, atzo berezkoetan, ahangoitzeko hoberenak lehiaketako finala, sohuet eta dukazuk ere mantzuten, partida biziki ikusgahia izan da, hamasei eta hogoita zazpi zirelarik, lagalde eta ez zuten amorerik eman, eta partida ajunta aldatu zen, hogoita behatzitan behdin duzuten arte, leia gogoja izan zuten gero, hogoita amazazpi, hogoita emezorzina behdin, Partida Lucea bi oren irandu eta azkenean behogoi eta hogoita emezorzi nagusitu ziren sogoet eta dukazu. Entzuten dugu orai, Peio Lajald hau galtzailea. Hau ustat, dugula ongeaz hasi partida hori. Hurtu gula martan eta iruginen, eta gero beti entzion hori hartu te. eta tirrik bi ariena baliatu eta santua gohortzen zera izanebe defenschanen askari bilita eta hori or, indugu biagintzatzia eta ongiatzera zaiz zai gut 50etan berriz ingila pachatu entinian eta, eta eta gero be, pil, eta berek berek batiste gehigintzatzemando ala artecharri ongizukatu eta eta gero eta gero berber partida yonda e, goli diten altzen menan esauko dim ona da appena da hain inutil deditsa baina eh be eta baionako partida horiek ongi prepatutako hala hanguitziko lehiak eta beraz trenkatu hau baionako pesetako masters ugen prestatzen hasiko dira pilotariak Eta plazala soan eskualeriko finalen aste nagusia igande arte iragaiten ari da. Doni bane garazin, joan den igandean luzeko finala. Donian Eloizuneko luzaz uh, gaztek uh, ere zuen angeluko ardoita jake nagusituz. Hamairu eta hamabi, angeluak aitzinean ziren ameka eta bi eta esku uskan lehen mailan goizeko izahako hospital eta peio peyo gixandu xapeldun, izahiko e antion gixandu eta arbele nagusitu ziren, hoita mar eta hogoita sorzi peyo gixanduten zat titulu hori egiazko sorpresada a bon, la base, la, le fronton jo voel bon, ari izan behar gero lagombateko proposatu daut a proposat Lui, Ez fa ginuen uste ere, maila atxikiko ginuela, berak fa etzuen plazakoan e, parte hartu diaz, biekezel garrunxa ezautzen, fa e, gaur kutsalapil e, jokatu e, da, e, xantzaukandugu. Zorri pu turne d'un kote kom d'un l'otre, hanko de xan, Julien. Honetan, le fronton, zen dreman pa. Egei plaza ezaut e, bat gustatzen, fa onartu dut lagun e, bat edelako. E, hala, voilà, vive hitza orai, Julien arbele txen ierdokitzea. Voilà. Monsieur Étienne Galdu Inuan à 2 points et à mon parti euh, a substitué à Shira à Ridon Bicivilla bon le carton viola plus quatre et parti dans et à Beris Goceco Isaacataléoli finit finit Hugo Isidrio Garcia et à Eta itzin eskuuskan beti gazteedokadeten finala Noizbaiteko baiteko etxegaraai eta etxebegia xapel duun itsasuko eta lespaden kontra hoita hamar eta hama Eta aratsalde juntatan Donian negaraziko garatenian bosto hoeta ana partida hau izanen da, laretxea eta saldi behar bihel eta Simonun Lambberhen kontra.